Hetedik fejezet. Az üldözés. Ramon úgy rohant végig a meredek úton, mintha fúriák üldözték volna. A kert ijesztően sötét volt. Szinte azt hihette az ember, hogy a komor, csillagtalan égbolt a fák koronáit súrolja. Különös zúgást töltötte be a levegőt, a magas ciprusok lomhán hajladoztak a szélben. Megbotlott egy kőben, de a következő pillanatban ismét talpon volt, és rohant tovább. Egy golyó fütyült el a feje mellett, de most már a kapunál volt. Lova hangosan felnyerített. Mercedes már a nyerekben ült. Ramon is felkapaszkodott mellé, és megsarkantyúzta a lovat. Erre nem is volt szükség. A fekete mén olyan gyorsan indult el, mintha nem is érezné a kettős terhet. A holdvilágos úton száguldottak, míg mögöttük olyan hangzavar keletkezett, mintha a pokol összes ördögei elszabadultak volna. Lövések csattantak, és vacitkok hallatszottak. A fekete mén az életéért futott. A tajték úgy vonult el mellettük, mint egy filmszalag. Kis idő múlva Ramon hátra nézett. Amit látott, az minden esetre meglepte. Hat lovas volt a nyomukba, egyelőre nem közeledtek, de a távolságot makacsul tartották. És ekkor következett be a legrosszabb, amitől tartani lehetett. A fekete mén sántítani kezdett. Alkalmasint valami kiálló gyökérben ütötte meg a lábát. A ló sántítását eleinte alig lehetett észrevenni, de mégis éppen elég volt ahhoz, hogy az üldözők tért nyerjenek. Az egyik kanyarulatnál már csak mindössze 180-200 választotta el őket egymástól. A lovasok lassan, de biztosan nyomultak Rámon felé. Egytől egyig musztángon lovagoltak, és a pihent állatok úgy repültek, mint a szél. Most már nem lehetett többé kétséges a vadhajszavége. A fekete ló derekasan küzdött, fehér habokban szakadt róla a verejték, de sánta lábával nem bírta a szörnyű iramot. Ramon visszafordult a nyerekben, és kezében megvillant a revolvere. Kétszer-háromszor tüzelt az ellenfélre, de egyik lövése sem talált, pedig a fiatalember valóban mesterien kezelte a pisztolyt de a sötétség és a vágtató lovak csak nem lehetetlenné tették a célzást. Mint egy yardnyira jarnyira előttük közvetlen az út mentén egy facsoport sötét lett. Ramon arra gondolt, hogy feltartóztathatja az ellenséget. Megsarkantyúzta a lovát, a feketemén hangosan felnyerített, és utolsó erejét összeszedve vágtatott tovább. Ramon hátra nézett. Tudta, ha most elfogják, nem várhat kegyelmet. De magára alig gondolt. Minden gondolata a lány körül forgott, aki előtte ült a nyeregbe. A facsoport rohamosan közeledett. Most látszott, hogy a fatörzseket sűrű bokrok veszik körül. A fiatal ember közben leoldotta a puskáját a nyereg mellől, és erősen megmarkolta a fegyvert. – Viszont látásra, Mercedes! – mondta. A lány ilyetten fordult hátra. – Mit akar tenni? – A ló sántít. nem bírja tovább az iramot. Legalábbis két emberrel a hátán nem. Maga csak bíztassa a lovat, én majd feltartom az üldözőket. Mercedes tiltakozni akart, de amikor hátrafordult, a férfi ajka a szájára tapadt. Hosszú csókban fortak össze, míg mögöttük lövések csattantak, és a vágtató lovak patái nagy porfelhőt vertek fel az úton. A lány nem haragudott a csókért. Úgy érezte, hogy Ramon ezzel a csókkal búcsúzik tőle, és a szívét kimondhatatlan fájdalom szorította össze. A fiatalember hirtelen lesiklott a vágtatólóról. A fekete mén ebben a pillanatban ismét fokozni kezdte az iramát. – Rámon! – sikította a lány. Mercedes még látta a férfit berohanni a cserjésbe, kezében a puskával, aztán eltűnt a szem elől. A nagy fekete mén tovább ragadta a lány, és csak hamar a facsoport is teljesen eltűnt. Lövés lövés után dörrent a távolban és Mercedes fájó szívvel gondolta férfira, aki az életét tette kockára érte. Ramon teljesen tisztában volt azzal, hogy csak akkor tudja a lányt megmenteni, ha az üldözőket sikerül feltartóztatnia. Nyugodtan és gondosan célzott. Kétszer lőtt, és két lovas fordult le a nyerekből. A többiek leugráltak a lovaikról, és rajvonalba fejlődve igyekeztek megközelíteni a facsoportot. Ramon újra tüzel. A csapat még jobban szétszóródott. Az emberek fedezéket kerestek egy-egy kő vagy bokor mögött, és onnan tüzeltek. Új lovasok érkeztek, ők is leugrátak a lovaikról, és szétszéledtek a domboldalon. Ramon azonnal átlátta, hogy be akarják keríteni. Ismét újabb sor de ezúttal egy golyó sem érte el a facsoportot. Ramon felfigyelt. Lövések dörrentek távolabbról is. Most már nem lehetett többé kétséges, hogy segítség érkezett. Éppen idejében, mondta félhangosan Ramon, mert ereje már-már már elhagyta. Tűzes karikák forogtak a szem előtt, és a piszto is táncolt a kezében. Szerencsére már nem volt kire lőnie. Egy pillanatra feltápászkodott. Ide, emberek! Kiáltotta. Ő maga csodálkozott a legjobban, hogy milyen kevés hang jött ki a torkán. Megtántorodott és térdre esett. A könnyükét véresre ütötte a sziklában, de ezt már nem is érezte. Jótékony vörös felhő ereszkedett tűnő tudatára. Még látta a vörös ködben feltűnni az egyik ismerős peona lakját, de aztán nem emlékezett többé semmire. – Hogy van, Rámon? – kérdezte Mercedes vibráló hangon. A kis sárga arcú orvos a vállát vonogatta. – Erős, szervezet, sok mindent kibír, reménykednünk kell. A lány elsírta magát a folyosón mindenki szeme láttára. Don Káriccal vigasztalóan simogatta meg a lánya fejét. Talán minden jóra fordul. Álonzó állapota örvendetesen javul. Én remélem, hogy hónap ilyenkor már Ramon is túl lesz a veszélyen. Mercedes leült az ágy mellé. Fél óra is eltelt, mire Ramon kinyitotta a szemét, és a lány rögtön tudta, hogy eszméletén él meg. A férfi láztól csillogó szeme a lányra tapadt. Sajnálom, hogy bajt okoztam maguknak, mondta a halka. Ne beszéljen így, az életét tette kockára értem. A férfi sápat ajka mosolyra húzódott. Az életem, maga nélkül úgy sem ér semmit. Olyan könnyedén tudnám eldobni magamtól, mint egy megun tárgyat. A lány egészen közelhajolt a sebesülthoz és úgy súgta. Élnie kell. Értem. A két kéz találkozott, és a fiatalok mélyen egymás szemébe néztek. Nem is vették észre, hogy az ajtó kinyílik. Nos, hogy van a beteg? kérdezte egy mély hang. Mindketten az ajtó felé fordultak. Dom Morida és Dom Balezza álltak a küszöbön. A két gazdag ráncsör ellenállhatatlanul komikusan hatott egymás mellett. Még Morrida kétszeres tokát eresztett, addig társának az Ádám olyan vékony volt, mint egy késpenge. A lakjuk ugyanígy viszonylott egymáshoz, és mégis kevesen akadtak, akik elmondhatták magukról, hogy a furcsa párt büntetlenül kinevették. Morrida kitűnően bánta a fegyverrel, hori horgas társa nem különben. – Hallottuk a sevesülés történetét, Calabero, mondta Morrida. – És azért jöttünk, hogy meglátogassuk. – De hamarosan megyünk tovább. – Ének idején? – kérdezte Mercedes Ugyan Ugyanhová mennének? – Nem egyedül jöttünk – válaszolta a kövér ráncser. – Én ötven embert hoztam magammal, és Bálezza is ötvenet hozott. A hírre Ramon is felkönyökölt, de feljajdulva esett vissza a párnájára. – A túl ugyan ugyancsak a vállamba harapott – mondta tréfásan. Mercedes ilyetten hajolt a beteg fölé, és csak akkor nyugodott meg, mikor látta, hogy Rámon mosolyog. Száz ember! – tért vissza Rámon a beszélgetéshez. – Mit akarnak ennyi emberrel? Hiszen ez valóságos kis hadsereg. A kérdezett húsos ajkán elszánt mosoly jelent meg. – Amikor meghallottam a gyalázatos merénylet hírét, elhatároztam, hogy ma végleg elintézem a tollas kígyót. Éppen elég embert vesztett, és alkalmasint visszahúzódott a hegyi házába. – A jaguát sem jó felkeresni, ha behúzódik a nádasba, és a sebeit nyalogatja – mondta Ramon. – Éppen ezért határozottan ellenzem a tervet. – Ennél maradunk – nevetett Morrida. – Ön ellenezni fogja a tervet, mi pedig végrehajtjuk. – Nem, de Don Balessa? A kérdezett szótlanul bólintott. Ramon azonban tovább próbálkozott. Várjanak, amíg felépülök. – Hogyne? – nevetett Mórida. – Talán várjuk meg, amíg a tólas kígyó szányra kap, és örökre hagyja a vidéket. – Nem, fiatal barátom. A hajnal nincs messze, és én elhatároztam, hogy reggelig végzek az ellenfelükkel. Amikor Damarász meghalt, megesküdtem magamban, hogy megbosszulom a halálát. Az alkalom elérkezett. Nem várhatok tovább. Ramon teljesen tisztában volt azzal, hogy Dom Moridát nem tudja a szándékáról lebeszélni, és éppen ezért részletesen beszámolt a ház fekvéséről, azután kezet nyújtott a kövér embernek. Sok szerencsét kívánok a vállalkozásához – mondta megindultam.